to chew. remember vir so die van jylle wat ingeskakel is, en in die kenwijsie hoor, wat weet jylle? Ja, jylle weet, dit is treffers van toekat tot nou, aangebiedeer, myself, Ludwig Venter, en, uh, dit is om jylle in die nawekleim te kry, so, as jylle nog in die kantoor is, skuif die stoel in kantoor, sê vir die baas, moet nie vir hom vra nie, sê vir hom, jylle gaan nou, gaan jylle gauw recht maak vir die naweek wat voorlee, so dat jylle, jy weet, die naweek moet volle woema kan intree. Nou, ek hoop die muziek wat ons het vanmarrig, is precies in daar die lijm, om jylle uh, door die naweek, of ja, voor te berei vir die naweek, en ons gaan somme onmiddellik afskop, met <coughs> Creedence, Slaywater Revival, of hoe was hulle ook bekend CCR, Nou, uh, ja, hulle uh, is een baie populaire groep van die middel zestigs, in 1969, neem hulle aan die bekende, wat uh, ons genoemde die tijd, Woodstock, wie kan dit nog onthou, Woodstock Festival, met uh, onder andere hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland, Bad Moon Rising. CCR is vandag hier, en die twee, hulle gaan laat hulle vir ons twee doen, uh, uh, omdat hulle so lekker... Uh, die nawek kan inlei. Die eerste ene is down on the corner and done looking at my back door. Okay, hier kom Credence, Kleeuwerte Revival. CCR, en hulle sê, looking at my back door, ja, sê nie by die voordeer is nie, dan kom hy by die achterdeer in, en ek praat van die naweek, die naweek is hier, ek wonder of die skool sluit vandag, ek weet nie, ek bly so, hmm, wat is het, vijf blokke van is skool af, en ek het vroeger, gewoonlik net op atletiek daar, hoor ek, hoe tjeer die uh, skoolkinders nou uh, van maddag Toen het tyd is vir die skool om uit te kom, het ek ook een getjeer en een geskree en een uh, uh, uh, gejuligheid gejul, gehoor. So ek wonder, en nou van dat ek nie meer kinders op skool het nie, uh, hy ook nie tred met wanneer is dit skoolvakantie en wanneer is dit wat nie. So miskien kom die skool vandag uit, ek weet nie, soos hy kinders een keer gegaan het, is dit heel moendlik, is heel waarschijnlijk. Oké, okay, uh, ons het nou van CCR af, gaan ons nou na een prachtige sondag toe. Het uh, is Beautiful Sunday, is die liedje geskryf door Daniel Boone en Rob, Rod McQueen, uitgevoerd door Daniel Boone. Die liedje verskyn op sy album 1972, Beautiful Sunday, dit is vervaardig door Larry Page. Hier kom Daniel Boone en hy syng Beautiful Sunday. as uh wag wís jy ouens net ek het nou net hy naam gesê maar in elk geval hy het dit gesing oor a beautiful sunday nou ja beautiful sunday dis wanneer ek die naweek nou weer vir julle uh, of die week vir julle uh, teruggee uh, so van vandag af tot sonderdag middag 3 uur wanneer my ander program uh, uh uitspan op die lug is gaan julle vergeet dat bestaan 'n week julle uh, gaan sondag eers weer, ingelei word vir die nieuwe week, om een lekker week te hee. Eh? Ons is so gaaf op hierdie radiostasie stasie. Ok, um, ek sien Hanley daar van Kempten, jy is ingeskakeld, ek hoop jylle genie die program, en uh, ja, laat uh, André ook samen jou luister, en dan Joy, do, uit die Amerika. Amerika, ek weet het was altyd Kyf Creek, ek, ek, ek dink is nog steeds Kyf Creek, net een ander sub-hoop, en, uh, ja, sy is ook ingeskakeld en, uh, sy luister saam, daar, bij hyle is het nou ogen, zie, bij ons is het nou al <coughs> middel, middelmerag, sal ek zoiw, en, bij hulle is het vroeg ogen, uh, is 9 ure achter ons, dit is Amerika, ok, ons stap aan met die program en, ons kom nou by, uh, die Venga Boys, hy uh, is, in het Nederlandse Aerodance groep, In Rotterdam. Hulle is uh, die breinkind van twee uh, Nederlandse vervaardigers, Wessel van Diepen en Dennis van den Drieschen. Die groep bestaan uit die hoofdsanger King Sassebone, uh, sanger Denise Post van Rijsveik en mannelike vokale Robin Pauls en Donnie La Tupereza. Ja, nou, ja, <laughs> Uh, in tegenstelling met waar die groep sy naam suggereer, bestaan die Wengaboys uit mannelike en vrouwelike kunstenaars, al word hulle die Venga Boys genoemd. Daar is dames ook in die orkest en, of in die groep dan. Die Wengaboys in die 1990s commercieele sukses geniet. Hulle is die bekendste vertreffer soos uh, We like to party, boom, boom, boom, boom. Is het net vier booms, ne? vier booms. Uh, Hulle het wereldwijd de geskat 25 miljoen plate verkoop op 2 Mei 2001 word die musiek Music World Music Awards uh, die Winger Boys toegekend met die toekenning van die, die die beste dansgroep van die jaar Winger Boys kom ons luister na hoe sing hulle van 'n ou oom van hulle uh, Uncle John from Jamaica okay sê terwyl iemand in die water in splash daar, of is die weerlig wat geslaan het. Maar ja, so, selfs hulle is in die vakantie fever, die vakantie uh, gees. Nou, eh, kom ons beweeg aan. Ons kom nou, ja, ek sien Motti, Motti daar van George, uh, Motti de Kok, jy en Drew is ook ingeskakel. Ek hoop jylle geniet die program. So ons het nou al vir George, ons het al vir Campton Park, ons het vir Amerika, ons hey man, uh, Louisa daar van Kroonstad, ek gloe jy, ja, jy mis ons nie program nie. En daar is so baie van jylle wat dwars oor die land uh, kan ek kategorie sê, uh, is daar mense wat luister na die program vandag. En uh, ek hoop jylle geniet het. Dit is my doelwit, is om te maak, laat jylle dit geniet, jylle doel wat is, om dit te luister, okay. en dan in die nawek, moed in te vaar, in te kom, right. die groep, wat ons nou gaan luister, of nee. dit is een ou, ja, hy is sanger, wat ons deel, dwars die 60's, het hy ons vermaak, ek geloof, in Senegal alleen, dit is waar ek groot geworden het, is die meeste van die parties, het hierdie ou ons gedra dwarsdeur, en ek praat natuurlijk van, een uh, ou, met die naam van, uh, Tommy Rowe, nou, hy het kort liekies, oh, uh, I meen, treffers op mekaar, soos a dizzy, oorrijverhuisel, sweet pea, much more love, jam up and Jelly, groot, groot treffers gewees, en, uh, ja, ja, Tommy Rowe was dier die jare een groot sensatie, maar hy het nooit uit sy naartijd gebars om dier die roem en die helder lichies nie. Vandag syng hy vir ons een van sy eie komposisies wat in vele lande nommer 1 bereik het en in 1970 nummer 8 op die billboard hot 100. Tommy Rowe, hy bring vir ons en ons gaan luister na die liekie sy naam is Dizzy 1969.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 sê Tommy Rau, hy sê ons maak hom dizzy, hy word nie wel uh, lekker goedkoop, ne? goedkoop dizzy raak, uh, dit is wat ons aan hom doen en uh, baie baie gewilde sanger gewees in die 68 tot die 74's ok, ek uh, stap aan, hierdie ou, wat volgende op is, is een Suid-Afrikaanse sanger en dit is een groot liekie hierdie wat hy bekendgemaak het, en ek praat natuurlijk van Mamie Blue, nou die liekie is bekend bekendgemaak uh, terwyl ek in die Weermacht was, uh, ek het in 1971, 1971 tot uh, middel 72 het ek my basis gedoen, op voortrekkerhoogte in die mediks, Ons was medische, maar ek het in die band gespeel. <laughs> so ek het nie veel van my resyna nie, maar toe ons grens toe gaan, was het van my verwacht om op te tree as een uh, uh, kundige of uh, as een uh, uh, medische officier. In elk geval, Dennis East is die manse naam, as het Afrikaanse liedjeskrijver en mysikale musik vervaardiger oorspronkelijk van Pieter Meritsburger. Hy is van Pieter Maritsburg. Hy het een musikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die vroeg 70s saam met die Rising Suns opgetree. Die rockgroep Stingray saam met ander Zuid-Afrikaanse kante het hy dit gevorm in 1979, dus lang nadat hy al begin het. Nou, benewend sy werk as liekieskryver het hy ook muzikale albums vir Zuid-Afrikaanse en Britse kunstenaars vervarrig. Nou, ons gaan luister na Dennis East, se weergawe van Mammy Blue, en hy het om tot vervelings toe oor die radio gespeeld. Ek na andere hand het ek wel, ek het ek grief gekry in die liekie, juist omdat hy ek was bezig met my basis opleiding en uh, hierdie ou was feitlik al wat jy op radio gehoor het. is East, Mamie Blue van Pieter Maritsburg maar ja, soos ek sê, een liekie wat tot vervelings toe gewuld was in die 1969-70 daar rond, daie jare maar ja, het was een groot treffer geweest. Die ander groep wat ons na geluister het hulle is van een Brits, britse popgroep, die Equals is britse pop- en rockgroep, wat in 1965 in Noord-London, Engeland, gestig is, hulle word die beste onthou vir hulle miljoenverkooper, natuurlijk baby come back, alhoewel hulle verskye anertreffers in die verunigde koninkrijk gehad het, en ook in Europa. Nou, ok, kom ons luister na daar die, die groote van hulle, en dit is in 1968 is hy baie bekend gewees. Die equals, hulle, hulle sy baby come back, Music Dit was Baby Comeback van die Equals. En uh, ja, soos ek sê, hulle is een Britse uh, popgroep. En uh, wat dit van ons... Nou, die volgende groep uh, is die Browns. Ek weet, dit is een man en een vrouw en uh, nog iemand anders. Maar hulle singt die like, uh, legend van Jimmy Brown van sy geboorte na sy begrafenis door die klokke, Three Bells is die lekkie sy naam, en dan, uh, ja, ok, ons gaan luister na hulle, en hier syng hulle ook een wat ek nie gewet het hulle syng nie, die sien, sikke dinge gebeur nie, maar, uh, uh, jy weet ek het eerst die ander weergawe gehad, wat uh, soos een cowboy lekkie country en western uh, gesing was, soos dit normaal weg is, the whitewood wind, en toe hoor ek hulle weer, ga win, toe dog ek, nee, kom ons sit om op, gee hulle weer a gap, en dit was in 1960, lang al terug, the Browns met the whitewood wind. By a railroad track He spent his younger days And I guess the sound Of the young bound Made him a slave Made him a slave Turned his <laughs> wandering way She met him there in a border town. He vowed they'd never part, Though he tried his best to send down. She's now alone. Browns en hulle sing uh, The Wayward Wind daar en ek sien in Louisa daar van Kroonstad, jy sê jy is en jy luister en jy geniet hier die oldies, wat ek vandag uh, op die draaitafel het en uh, ja, dis hoe kom ek hulle speel maar, maar so tussenin net nou, kom maar hele paar van jou uh, voorstelle, wat jy vir my in die week gestuur het uh, jy vir my het Lompieplate gestuur Uh, ek het van hulle het ek ook geinclude en uh, so jy moet lekker luister en dan Rina Rina Boshoff daar uit uh, Bethlehem ne Bethlehemse wereld, sy luister ook en uh, sy sê sy sal ongelukkig nie die hele program kan luister nie, hulle kracht gaan af nou uh, ja, sy sê haar man verjaar jaar vandag Nou ja, ek het nou nie sy naam gevang, ek denk, wel, sy van is Foster? Ja? Oké. Okay. <laughs> baie, baie geluk, dan met jou verjaarsdag, meneer Foster. En ek hoop, jy geniet die program en jy geniet uit die bederf dat Rina uithaal en wees, man. Sy verjaar ook een of ander tyd en dan moet jy weer uithaal en wees, so terwyl het nou jou beerd is, vat wat jy kan kry, sit achter oor en geniet. Oké, okay. nou ons het van nog een verjaarsdag vandag en dit is natuurlijk uh, vir Hercule Hercule uh, van uh, Strauss ja, ek denk hulle is Bloemfontein, ja hy is een dokter daar so uh, Hercule Strauss en uh, hulle, sy vrou het gister verjaar, nou hoeveel kreeg mens laat die man en vrou in die maand verjaar, uh, betek hier uh, kreeg mens dat uh, laat hulle in die selfde, Uh, uh, jaar verjaar. <laughs> maar het is die maand en hierdie twee is dan een dag uit mekaar uit. Uh, Ina Strauss, wat gister verjaar het, en haar man uh, Herkiel wat van dag verjaar. En uh, ja, daar ek nou, Rina, se man, sy naam is er uh, wel op die sy bijnaam, hy is loodvoster. En so, dis hy wat lekker met verjaar. En dan Herkiel. Jy moet die be bederf vandag geniet wat uh, Ina in jou richting gooi. Ek geloof jy het al gister bederf met dit in gedachte dat uh, jy weet, dit kom vandag terug. Right. Uh, ek weet Motti, ach nie Motti nie, uh, Joy, Joy wat ook luisteraar van Amerika sê en haar man is ook al twee in die selfde maand en dit is al twee hier in uh, december. Sy is die negende as ek recht het en haar man is die 26ste en dan Susan, sy is die 7de november en haar man die 29ste november en ook so kreeg mys hordes van hulle wat uh, die man en vrou in die... Ek wonder of dit nou een teken is van aangetrokkenheid. Je weet... Uh, ek is aangetrokken het tot jou, want ons is al twee Libras of ons is al 2 Skerpioene enzovoort enzovoort, maar in elke geval kom ons gaan aan met die program en uh, ek hoop jylle geniet wat jylle hoor en jylle hoor wat jylle geniet huh? hoe, hoe <laughs> ok, die volgende een is uh, een kom ons kyk wat gaan ons vir jylle speel, ja kom ons hoekom nie Ons het langlaas geluister en hulle was baie populair oor. As ek sê baie populair, dan luister net die eerste lekkie ja, hoe gul die meisies by die opening van die lekkie en ek praat natuurlijk van die Beatles. Hulle was ‘n Engelse rockgroep wat in 1960s in Liverpool gevormd is met lere John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Nou ja, mens het vier vingers en ek onthou hoe Paul... Paul, Paul, wat was hy van? Uh, Pilon. Pul, uh, nee, Gerard, Gerard Pilon. Hy het uh, later gestudeer in een uh, uh, prokureer of iets gewoord. Uh, hy het altijd sy vier vingers uit die rai beetle kat op die naals gedoen en elke ene was Ringo, uh, Paul, John en uh, wie is die vierde ene? John. Ja. Nou, ons gaan het sommer twee van hulle liekies uh, luister omdat hulle so gewild was en ons, um, ook omdat ons hulle so lang laas gehoor het, uh, die eerste ene sommer obla die obla da, van die Beatles baie bekende ene, baie gewilde ene, kinders van dag sal hom nog steeds onthou en die ander ene is reg in die begin, het hulle gesing I wanna hold your hand hier kom hulle, eerste uh, I wanna hold your hand Luister u, gul die muisiekies daar Oh yeah tell you something I think you understand die Beatles met I Wanna Hold Your Hand en ek onthou nou skielik toe net voor ek daai een van hulle gespeel het, die een wat ek gesê het ek gaan speel obla die obla da. nou dit is die Beatles se liekie maar die weergawe wat ek hier het is net die muziek, dit is nie die gesing nie so dit is vir iemand wat a backtrack wil maak, wat die, wat die liekie wil opneem en hulle het net die backtrack nodig, so ek gaan nie vandag die Beatlesse ob Obladee Oblada, ek beloof, by die volgende program, gaan ek een nieuwe weergawe afgelaai he, en gaan hierdie ene sommer nou, terwijl ek ons hier sit, kom daar so, delete nou, daar hy is te gedelete, uh, dit is net die musikale weergawe en ons wil dit nie hoor nie, oi, ons stap aan, en ons kom by een ander groep, wat net so gewild was, The Sweet, of die mens het sommer net gesê, Sweet, is in 1968 in Londen gestig en een Britse rockgroep wat in die 1970s by heraldwijd bekend geword het. Hulle, Likie, een wat hulle baie bekend voor was, Fanny Fanny. Dit is die een wat ons na gaan luister. You know, honey, honey, you are so funny, funny. 1971, as ek recht en toe, hier kom hy! gesin funny funny ons die, dit was een jaar waar daar goed soos lucky lucky funny funny uh, yummy yummy uh, <laughs> al die double deur oh, ek het nog uh, ja ek het lucky lucky en ek het uh, uh, wat is die ander een wat ek gesê het uh, yummy yummy het ek ook op die program vandag maar in elk geval uh, ja hierso uh, is uh, Wel, want ek verker derin ook met mysie mysie. So, dit is ook een herhaling van die naam. Maar, die volgende is een Zuid-Afrikaanse ou, en ons gaan luister na Blackie Swart. En, as ek sê Blackie Swart, dan weet julle somaar klaar. Uh, Afrikaanse liedjeskryver, sanger, gebore 25 mei in Oudsoorn, actieve jare, 1997 uh, tot nou toe. Uh, en van sy trefvers sluit in Liewelulu, let hy val waar hy wil, perskombers, Jy kie die en daar is nog wijn. Natuurlijk die bekendste van al die. En ek weet ons as, toe die liedje uitgekom het, het ons op een Golden Oldies, Rackby gegaan. Jy weet die gauwe ouwe, ek meen, die is sê. Ons is allemaal ooroud. Ons oudste speler was toen 75 gewees en dit is oom Bees Beseidenhout gewees, daar van Daniel Skyl. En uh, ja, die olden, uh, golden olden rugby is daar maar fantastisch. Ons het elke jaar, het ons moet een prijs vir die beste gees, of vir die beste, ek oh, weet nie alles nie, maar elke jaar. En daar is hordes van in die land, wat aan die golden oldies deelneem. Maar in elk geval, ons gaan luister na liewe Lulu, die liekie wat by, by bekend was toe ons op die toer was. Ek sy sy ons het lieve Lulu op hy bus gesing tot hy uh, wel blauw geword het. <lacht> ons luister na Blekkie Zwart, lieve Lulu hier kwij. Oh lieve Lulu sal jy vanavond by my kom doodoe? Die liefde brand hier my hart is Dromele en skerwe liewe lube Oe ek krij hundersblijt Als jy die dans van te tree Ek fantaseer Hoor jy alles teer En as jy uital En al is so lekker swaai Dan moet ek maak Zonder die dans van verlaten My nooit My hele Ek bewe van mooi, blij maar mooi My haar gaan op loof Was jou oor En smile smaals kort met my O lieve lul Sal jy vanag By my kom dood Die liefde brandt hier In my aardjes Met my in jou magliewe hoek My drome in jou siel verdruk En as almal star na die mysie jy poor Derb in die glimlach met haar oor jou dierboor Ek leef as sy dans en sy glijsoos En kat oor die poor Daar is iets in jou mysie wat my bloed laat, Die pasie van die lewe die daans door het geer die verloed O lieve loed, sal jy vernaam by my kontuur Die liefde brandt hier in my aard soos woed en dit is een vir die parties. Ja, as jylle sokje hou, kan jylle nie sonder. Lieve Lulu, daar die party hou nie. En ja, hoe voel jylle vrydag nou al? As jylle al, voel jylle al of jylle zaterdag het? Kom, ons stap aan. Die volgende ene is een, uh, ek het hom al paar keer gebruik, maar elke keer is een openingslikkie, en uh, om die program mee te begin. En ja, Uh, dit word gesing dier die Fireballs en in 1968 bereikt dit die negende positie op die Billboard Hot 100 en die Likiese naam natuurlijk Bottle of Wine kom my los nie. Uh, let me go home and start over uh, fruit of the wine. Uh, bottle of wine. Maar in elk geval, ja, uh, hy het toe eventueel nie seker by die huis gekom en uh, gaan uh, afslaap, wat hy daar opgetel het. Die volgende ou, oh, ek weet nou nie of dit die selfde ou is nie. Nou praat hulle hier, je weet, net om my die mekaar te maak, ek geloof dit die enigste rede wat hulle dit doen. Hulle praat van, eh, uh, A, a, a Christi, as Britse groep, waarom praat hulle van Tony Christie, maar as ek na die twee luister, klink hulle van my 100% die selfde mens. Nou ja, kom stand en wel, die well, Yellow River is die liekie, is gewulde, liekie opgeneem, dier die Britse groep Christie, dit is geskryf dier die groep leier Jeff Christie. Oké, okay, daar, jy sien, die ou wat ek van praat, is Tony Christie so dit is heeltemaal iemand anders en het is aangebied dier die tremelous of aan die tremelous wat het opgeneem het met die doel om het vroeg in 1970 as solo vry te stel na die sukses van uh, hulle destijdse solo, call me number one dit was nou die tremelous uh, tre, tremelous se sukses, maar ons luister na Christi se weergave, die groep Christi se weergave van Yellow River Lekker ene daar, van Christy, die groep Christy, en dit was Jelou Rive, ja, uh, Joy, soos jy daar sê, lekker ene, en uh, ons het gepaard op daar die soort muziek, nou, ja, um, ek sien, ja, Joy het my nou laat weet, ek net nou moest getwyfel, uh, sy, bly, sy het geblei in Kijf Kreek, uh, ek weet, sy blei nou nie ver af en nie, voorstad of wat ook al, maar, Dit is een surprise. Ek doch, sy sê vir my, dit is verrassing was sy nou blij. Ja maar, <laughs> het is surprise waar sy nou blij en uh, ja, ek kyk vir op hierdie memories wat Facebook al ewig uitstuur en op die Facebook sê uh, Joy Colby, Swerthly, na Ludwig Venter. En dit lees December 8 2008, luister nou mooi en het sê, ja Ludwig, ek is Joy van Cave Creek. is jy al op Skype, dan kan mense ons lekker gesels. Ek kan nie geloo dat ek nou al 56 jaar oud is nie. Ek gaan morgen probeer om jou te bel en te gesels. Dit was in December, die achtste uh, vandag, uh, wat is het, 15 jaar terug, wat uh, ek daai boodskap van Joy gekreid, wil sy weet of ek op Skype is, toe ons mekaar herontdek het of weer opgespoor het. Maar in elk geval Joy, hierdie volgende stik jy hou ons van die funny spot en ons het die funny spot, hierdie ou Stein Smit, hy gesels ook op, op die stoep in al die programme uh, en uh, hy het so een trek na uh, een tolle van een Mervis type stories. Kom ons luister terwijl hy vertel van die feministe wat die vergadering gehad het Kom ons luister, hier kom hy, die van die spot Maar nou sê hy, hierdie Women's Lip Het een verskrikkelijke vergadering Gehaad hier in die Kaapstad Maar nou kom hierdie klonfeministe Van oorals af Hulle kom van Koekennaap En van Ventersdorp En van die aar ooral kom hulle nou Van die bezigheid af Nou kom kruid hulle nou De mans uit By al wat slech is en toe sien hierdie is waar die voorzitter van die voorzitters kies as die feministe is, Maar die voorzitter van die bezigheid is kom toe nou achter my, hier gaat nou een nekerheid kom want as die vrouwens bij die huis kom daar gaat hulle nou die duizie de melker trik uithaal <lacht> daar gaat nou hulle nou hulle man schuf in ge en sy sê maak maar kijk as er nou een is wat nou story van een man te vertellen Iets goed. Dan moet die nou voorin toe komen, nou die stok om vertel. Nou stap haar zo so aantie op, maar is haar grand aantie. Kijk, zij is geslat, en zij net zikke klippe in haar vingers, en die haren zo so stief gepum. En zij toe so onderbaatje op, en met zikke blomme. En zij stap op, maar soos die zo so opstap, toe drak haar hakies, like en lik zikke duikies in die noveloon. Zij staan op, en ze zegt, goeiemiddag, Ik as best fisher van senten. En ek as my man reser, kyk, dit is vir my totaal onaanvaarbaar. La jy elk aan vir die televisie set. En ek moet die kinders kos gee en ek moet die huis skoon maak en ek moet die hond kos gee. En jy doen niks. Jy moet vir my bietjie kom help. Sies in myne eerste dag dat ek niks verstaan. En die tweede dag dat ek niks verstaan. En die derde dag, tuis sy ek as staan die vir was die was maak, ek was my mans balle op die hamel klap aan. Ik kom een tweede handie op, maar hij is een netjes vrouw. Ze doet lekker stuive jeen aan een gemakkelijke schoenen en lekker los hem. Ze stappen op, ze zegt, goeiemiddag. Ik is Mariana Marij van Kimberley. En ik wil ook net vertellen, ik heb een dag van mijn man gezegd, dat is nou soms mijn nonsens, laat hij elke aan voor die TV, de tv zitten. Ik moet naar de kinders kijken en ik moet de kostje en ik moet de vloeren was. Hij moet nou een beetje komen helpen. Zij so, zei, man, in die eerste dag had ek niks gezien. En die tweede dag had ek niks gezien. En die derde dag, hy staan nie met die besen, maar vir die kwam bijziet. klap aan. Juk kan ook maar zwane klap. En die kwam zo'n derde antie op. Maar die antie is leke dak. En zij de tijd aan. Met zo'n lost boer en op die diesel is een brentje van een met een bije prominente middelvanger en <laughs> nou ook as sien die haare Maar al is jy gewas sê En sê sê gaan opplak naals op Nou stap sê daar op nou maak in plak jy sê niks so kloek klap Kloek klap hou sê Jy kan Sannie van wanne meerwe van jouwbog ek sê my man koets en sê som om leer jy naas is Jy kom elke aan my de gat Ek wil sê tje voor die TV en jou onderbroek en jou vis en daar sit syp jy verder en ek moet jou hond kossie en ek moet jou kinders kossie en ek moet jou huis kom maken en dit gaan nou stop jy gaat vir my beetje kom help sy so, sê in die eerste dag had ek niks gesê nie en die tweede dag had ek niks gesê nie en die derde dag toen kan ek ham so big head my linker oog uitbegaan <laughs> <Yeah. laughs> don't push your luck te far lady don't lady Ja, dit was uh, Stijn Smit wat daar gepraat het en hy die story vertel van die vrouwe vergadering. Oké, okay, ons stap aan en hoekom nie? Die Partridge familie is een televisieprogram wat geskooi is op een muzikale familie, The Castles van Amerika, waar die seskinners en die maal saam sing vanuit Newport op Rhodes Island en uh, onder andere die leekie Indian Lake bekendgemaak het. Dit is ook een mooie liekie daar, ek moet onthou om om volgende keer op te zin. Ok, twee van die acteurs het uh, in hierdie verhaal, is self ook sangers in hulle eie recht, namelijk David Cassidy en uh, ook Shirley Jones, wat ek is uh, solo kunstenaar Groot Treffers uh, die licht laat sien het. Die Patriots Family sing vir ons nou uit die 70's uit die hy tyd, toe die program baie populair was en die lekkie wat hulle sing is I think I love you Jy moet nie dink nie, jy moet weet If you love me, you love me If you don't, you don't Maar hier kom hulle, Patrice Family I'm sleeping And right in the middle of a good dream I call at once I wake up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 never talk about it and did not go and shout it when you walked into the room I much think about. The Artich Family geskooi op die castles in die TV-reeks met David Cassidy en The Works. Uh, ja, ek sien Joy sê, hulle gaan van hand uitjeet en as ek moet raai, hoekom? <laughs> ek weet, hoekom. Uh, Joy verjaar moes morgen en uh, ja, sy praat altyd van haar Stevie as Stevie Wonder en hy sal ons nou nie uh, laat verbygaan om haar nie uit te vat, weet Hulle gaan daar in die ou area waar hulle geblij het, in Cave Creek, se area, gaan hulle uiteet, uh, omdat hulle een uh, bykie na die plek verlang, al bly hulle nou in surprise. Uh, hoop ek, hulle gaan lekker eet, en dan ook, kan julle sommer die selfde tyd, Steve se verjaarsdag, ook uh, vier, hy is ampere een christmasbaba gewees, ne. Hy is dag na kerstwees, is hy gebore. Maar in elk geval, so baie geluk met jou verjaarsdag morgen, uh, jy moet een lekker dag hee en geniet die bederf en uh, ja, geniet uh, die uit uiteet saam met jou uh, ander helfte. En onthou net, uh, jou beurt kom ook om om te bederf. Nou, hy won een, een, een vier dag na kersvees, nou kry jy een kersgeskenk en dan kry jy weer een bliddie verjaarsdag geskenkie dag daarna, of geel om net een, een, bykie groter as normaal Uh, wat sommer al twee sal wek uh, dis seker maar een kese om te maak vir alles uh, as mens op kerstdag vir jaar, jo, dit moet nachtmerrie wees, uh, dit uh, moet die historie wees vir elke ouwer maar in elk geval ons stap aan en ons kom nou by, uh, wel die volgende plat is hy is uitgegeen onder die naam van Ohio Express, maar dit was meer een handelsnaam wat dier uh, Jerry Casanext van Super Superkei Productions gebruik was om sy muziek bekend te stel. Elke groep wat hy opgeneem het, uh, sy naam het uh, nie op die etiket verskyf nie, versky nie, en was slechts bekend as Ohio Express. Nou ja, hier is hy dan, en met een van die Ohio Express producties, met die hoofsanger van hierdie specifieke ene, was Joey Levine, en ek het net al gepraat van al hierdie herhalende name, en ons praat van yummy, yummy, yummy I got love in my tummy, het was negedien yummy, yummy, yummy, I got love in my tummy Hallo, hallo, hallo, ek is nog hier, ek het nie weggega nie, ek het net gauw uh, gauw iets gedoen terwyl die plaat klaargemaak het hier in my oor. Ok, ons gaan volgende luister, kom ons luister sommer na een van ons Afrikaanse legendes en dit is David Kramer en wat anders as hy, uh, gaan hy vir ons syng as Royal Hotel, die mannen daar van die Royal Hotel. Kom ons luister, David Krammer hier kom we. Hier sit die mannen in die Royal Hotel Ek en ons van amal lekkers, amal sapel Lister of vriend, daar die bar hoe leek dit my nog so dop Doepie, sy pijn naam is dop Hy het vir die springbokke doel geskap Een leerbeerblik kan nie makkelijk blad druk. Met net een hout in sy groot voorkop. No stel ek voor my ouw vriend Fanny Da's niks da wereld wat Fanny plan nie On moet om in die straat, zeg hoe gaan het omaat Sê van nie, kan nie klaar nie Maar hier sê die manne in die roil hotel Ek ken ons van amal, ek is amal se pel Lees daar die baad Hoe leek dit met nog so dop wie daar En hier sê die speerde, sy sander kok Hy drank sy whisky, so on the rocks A cool komkommer, ons noem hem op z'n nummer Is 00007, da kok Is er die manne, is er die manne Is er die manne, is er die mana Ja, is die manne aan die Royal Hotel Ek ken ons van ammer lekkers, ammer sapel of oh friends, daar achter die baar Hoe leef dit met nog zo'n so dog? U het beste, kom karul beste, tra port mo himp en een kakie broek. Lang trage boere, har om zee is lief om te lach, is lief om te vloek. Hier langs die tegel, sitte mijn soester, baas traan in zee oren. I say is die baas van een bankroot plaas die veer van die klinge roe maar is lekker, is lekker is toch te lekker hier my sy kopje draadloos en scheme op my bier lees daar op vriend daar die bar hoe ligt het met nog soe doppie daar is er die mannen is er die mannen is die mannen jy sê die manne, ja, jy sê manne in die Royal Hotel. David Kramer, hy is so'n legende, a household name, soos hy dit in Afrikaans sê, betekent hier in Engels sê hy dit ook so, a household name. Ok, dit was die Royal Hotel. En waar is die hotel? Is die daar in, ach, tochie, ja, ek sien die plek, ach, my nou ontgaan. My broer het op een stadium daar geblei ook. Ek weet in Riversdale is daar ook een Royal Hotel. Ons het toevallig by om voorbij gerei en toe wel, ja, ok. Toe vraag ek ook Maar in elk geval dit is toewonder ek of dit die Royal Hotel is, maar nee, ek het later gaan opsoek en het is een begin met een M. MMMM daar waar hulle diamante gekry het of goud, goud, ja goud in elk geval, ons bly by Afrikaans en ons gaan nou na mannetje luister hy is uh, in februari 19e februari 1970 is hy geboor as Kurt Johan van Heerden en dit is natuurlijk Kurt Dern uh, so hy is nou uh, wat 53, hy wordt 54 nou februari Uh, hy is een bekende Afrikaanse of Suid-Afrikaanse sanger, leekie schrijver in TV-ambreeu, Peter, uh, der in sy album, For Your Precious Love, van Elvis natuurlijk, is in 1995 vrygestel, en in 2002 maak hy sy deurbraak in die Afrikaanse muziekbedrijf met sy album, en dit is ook weer een moed vir elke sokkie, net soos net nou sy lieve Lulu, moed mysie, mysie, ook daar wees, hy maak een vloer oop, soos naks, ek so sê, as daar nie iets wil gebeur, nie, gooi hy hierheen, en sien, hy spring allemaal op, en hy begin al daans tussen die stoelen door, tot hy op die daans vloer kom. Mysie, mysie, Kurt Dern, Kurt Dern, Kurt Dern, tydjoot piek, Heart full of fear Amal wat na hom geluister het, of wat die uh, uh, sokkie zou, het al op die plaat gedans. Die volgende ou is die Italianer, en uh, ja, hy is gebore as Giovanni Giorgio Meroeder, maar uh, sy is sy verhoognaam, hy gaan onder Giorgio Oké, okay, geboor in 26 april, 1940, Italiaanse komponist, liekieskryver en platenvervaardiger. Roder word die vader van die disco genoem en word toegeskryf aan die baan, brekende ero-disco uh, en elektronische dansmuziek wat dierom geskryf is. Roder het uh, aantal liekies geskip wat uh, vir uh, baie kunstenaars, waaronder luister nou hier, David Bowie, Kylie Minogue, Irene Cara, uh, Janet Jackson, Madeleine Uh, Kyn, Melissa Manchester, Blondie en uh, ja, hy het verklaar dat die werk waarop hy die trotste is Berlijnse of Berlin soos ons hulle genoem het Take My Breath Away het is die een wat om die Oscar toekening vir die beste oorspronkelike liekie 1986 bezorg het hy het in 1983 die selfde toekening verwerf vir Flashdance What a Feeling sy liekie Nou, ons gaan na een van sy liekies wat hy self opgeneem het luister, en dit is ook weer een van die dubbelnamige, Luki Luki, 1969. Bang, my, mind. mama lo que lo que lo que eindig af met een gesynchroniseerde lawaai, daar dit was Giorgio en hy het een van sy eie composities, Luki Luki 1969 wat hy daar gesing het en uh, ja, hy mag maar hy kan, uh, hy wil en uh, right, uh, ons stap aan, ons kom nou by a dame is dit a dame? Ja, sy is die ene wat Midnight Blue doen Dis die titel van die internationale treffer van 1980, 1983 daar rond dier Louise Tucker wat ook die titel vir Takker's debietalbum Midnight Blue was. Louise Tucker, ons luister na Midnight hoor hier die elektronische klanke. slyk, like. daar gesels ek my hart uit, verseker nou een goeie 2 minute aan mykaar, sonder om my woord te skiep, en ek het gepraat oor uh, toe, toe kom ek achter, ek het nie die mic aangesit nie, <laughs> uh, ek het gepraat oor uh, Rudolf, wat vir my uh, lekker compliment daar gestuur het dankie Rudolf, en hy het laas week ook vir my so voicemail gestuur, wat gesê het, ek is, is dem goed ek is demorat, jy weet, as dit nou van 'n leek afkom, dan uh, aanvaar ek het maar en sê, uh, oké, okay, dankie, maar jy, ons praat nou van die kenneries, hoor, en uh, ja, jy weet, ek is ook die kenner in hierdie gebied, en ek kan vir jy kategorisch sê, dat direct na hierdie program, om 6 uur, nee, ek hou 5 uur op met hierdie program, maar om 6 uur, dan val Rudolf in met sy program op spoed, en dan moet jy gaan hoor, wat is kwaliteit en uh, die gesels op daarie program, hy gesels baie lekker en hy klomp luisteraars wat van boodskappen stuur en ingbel en in gesels. Uh, hy het altyd, is altyd interessant om te luister uh, na hierdie op spoed program. So, uh, ons uh, pet mekaar maar elkeen so een, een op die rug soos ons aangaan jy uh, weet, ek sê dit nou so dat my volgende week weer uh, pleimpie kan gee <laughs> ok, wacht, kom, net nou net nou barse kontraan uit die so uh, ons stap aan en die liekie wat ons nou gaan luister is, uh, man, uh, ek weet nie of hierdie is toe hy al klaar my ginslinge geword het het hy het ees my ginslinge geword toe die damiekie Judith deur in by hulle aangesluit het en ek praat natuurlik van die Seekers. Die liedjie wat hulle doen, Red Rabbabol, is 'n popliedjie geskryf deur Paul Simon en Bruce Woodley van die Seekers en opgeneem deur The Circle, wie se weergawe nommer 2 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 in zuid afrika en in Nieu-Seeland bereik het. Die Seekers, ons luister na Red Rabbabol. <kling> I should have known, you bid me farewell There's a lesson to be learned from this and I learned it very well Now I know you're not the only starfish in the sea If I never hear your name again, it's all the same to me And I think it's gonna be alright Yeah, the worst is over now The morning sun is shining like a red rubber ball care or secrets I confide to you I'm just a no something for your pride always running, never cabin that's the life you live stolen minutes of your time were all you had to give and I think it's gonna be all right yeah the West is over now the morning sun is shining like a red rubber ball. Stories in the past With nothing to recall I've got my life to live And I don't need you at all The roller coaster ride We took is nearly at an end I bought my ticket with my tears That's all I'm gonna spend And I think it's gonna be alright Yeah, the west is over now The morning sun is shining Like a red rubber ball oh, It's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. Oh, oh, it's bouncing and it's shining like a red rubber ball. Ja, dit was die Siekers met a red rubber ball en het klink vir my of dit die era was voordat uh, het Durum by hulle aangesluit het, en uh, so, dit, uh, want anders het sy daar hoofrol gesing daar so, en ek geloof sy sy het goed gedoen het, sy het een lekker draande stem. Ok, nou, uh, jy weet, uh, die van jylle, wat nie die volle program kon luister, of, jy weet, uh, daar iets voorval, soos nou met Rina, Rina Boshoff daar van uh, Bethlehem, sy het my, laat weet, let, uh, vier uur begin hulle beerdkrag, so sy sal net tot dan kan luister, maar sal ek asjeblief vir hulle die pot gooi, natuurlik, hoekom nie, ek neem op hierdie program, word opgeneem op een potgooi en enige een wat na die program graag wil luister, omdat hulle om gemis het, vir een of ander rede, uh, inbox my net en vraag Uh, of jylle asjeblief een kopie daarvan kan kry, ek stier het met graagte, en uh, dan kan allemaal lekker saam luister, ok, het jylle dit, of kry jylle dit, of het jylle klaar uitgedeel, nou, die groepie, wat ons nou, is, is, is, is eigenlijk net twee, is een uh, ouwe en een meisie, maar ek soos uh, het lyk soos, uh, wat noem ons het, uh, beauty and the beast, ne, uh, how do you do, is in 1971 vrygestel, was een internationale treffersolo vir die Nederlandse duo, Melth and McNeil. Het was nommer 1 in Nederland, België, Denemarke, Switserland en Nieuw-Zeeland en was ook 19 weke het uh, het spandeer op die Billboard Hot 100 in, in die daare jaar. Ok, Melf en McNeil, hulle doen vandag vir ons daare 2. Hulle doen, daar een wat ek nou net gesê het, uh, Loua, doen hulle, En die andere wat hulle gaan doen is, how do you do? Hoe doen jy? Uh, Oké, okay, kom eens ons luister. Kom ek. <middling> I am one who and that's the star of How do you do? Mm -hmm. I thought, why not, na-da, na-da na -na. Just me, and you, and then we can, na-na, na-da na -na. Just like before, and you will say, na-da, na-da na -na. Please give me more, and you would think, na-da, na-da na -na. Hey, that's what I'm living for How do you do, uh-huh I thought, not, na-na, Just me and you And then again, na-na, Just like before And you the same na-na, na-na me hope And you will say, na, -na, -na, -na. Me and you, and then began can, na na na, -na. like before, and you were saying na-na-na-na me hope, and you will think, na-na-na-na Hey, that's what I believe sê jy, jylle sien, daar het ons nou baie dinge geleer uh, jy weet, ons het net nog geluister na wat was het, loekie loekie waar die mama, papa, mama ok, daai woorde en dan het ons uh, nou hier so gehoor, na na na na ok, dit is ook woorde wat vir my nie sin maak nie en net voordat het hulle gesing uh, how do you do uh, het hulle ook hoe uh, uh, uh, mama, papa, mama so iets, het hulle ook gehad. Ok, nou, ek het in die woordeboek, kry jy nie die woorde nie. Ek sê, nou weet ek nie wat noemens hulle, is dit a adjective, of is dit a bijvoegsel, of is dit a, a wat a proper full name. <laughs> ja, ek woon nou maar net, waar jy en het. Ons kom nou by jou oh, ou, by name, Norman, Norman Greenbaum, Uh, sy enigste treffer, uh, of sy enigste top 20 treffer dan Spirit in the Sky <coughs> skies uh, bereik die tweede posies hier in april 1970, daarna het hy nog een liekie wat so liekie lichtheid op die radio gekryd in 1986 met uh, Canned Ham Norman Griembaum, hy sing vir ons, ja baie populair ene Al was het sy enigste treffer, was het die populaire ene Sprint in the Sky, luister ook Electronics ISO. was, dier Greenbaum, was hy, sy, naam, sy naam is Norman, Norman Greenbaum, en uh, dit was sy Likie, Sprint in the Sky. Uh, ek het uh, al uh, jylle paar uh, verdie van jylle wat nou nog jy vir Miranda ken nie, ek uh, het met haar gesels ook, maandag gaan ek haar program, sy was uh, die naaswenner van hierdie jaar sy program, die uh, contract en, uh, ja, sy het een hele paar liekies, wat sy op die verhoog gedoen het, gedeerende die reeks, en hier volg nou, is een kort liekie, is nie baie lang ene nie, is 1 minuut 45 secondes, maar is een wat sy self geskryf het, en een wat sy specifiek geskryf het, vir uh, die contract om op te voer, of om, uh, ja, te vertoon, gedeerende hier die uh, competitie. Ons luister na Marandi, sy uh, van is wat murner of so iets ja uh, maar in elk geval en sy sing haar eie liedjie wille hier kom nerandi sy is 'n trend luister ek sal moet daar sê, yes, like, sê, uh, man, dit is so sê die, uh, wil sê, maak een pin daarvan, dat julle maandag, maddag inskakel, hier so so vier uurse kant, wanneer ek moet uh, Mirandi gesels, oor die reeks, uh, nie so veel oor die reeks, oor, oor herself nie, maar, in elk geval dit gebeur maandag, en dan zondag, maddag, drie uur, Uh, het ek een program wat uh, genoem word Sondag Uitspan Dit is nou waar jy hier die naweek van jy self afskit uh, Jy het sit om nou op jy rug, maar sondag marag, as jy het die program, dan skit jy om af en dan direct daarna het ek die Bijbelstudie van lukas die boek lukas wat ons nou hanteer en of uh, behandel en dit word gedoen door dominee Gustaf Opperman hy is nou op die oomlik hy in Koolsberg, hy los af daar, maar hy twyf gemeentes wat, wat ombeesig hou daar hy was aanvankelijk, was hy daar van uh, Matkaban. Uh, en uh, die ochend dienst doen hy ook, 10 die ochend. So, jylle moet sondag uh, daai drie programma luister, en uh, ja, dan sondag aand het ons vir Jannie met sy country Jy hey man, hierdie stasie is a bezige stasie, da is al dit iets. Maar ons stap nou aan en ons, ons is amper klaar. Oh, Au, sjech, amper sê, amper sê. <laughs> Oké, okay, dit is al. net Nog net een minuut. Oké, okay, so ek beter uitspeel met die reene. Ach, nie man, dit werk nie so nie. Oké, okay, die trouwkse, is een Britse groep vanuit die dorpie Andover en, en, in die syde van Engeland, wat in 1964 gevorm is en etelike nummer 1 treffers voortgebring het in Britannia en Amerika, waarvan die gewildste ene seker wilding is. En hulle was aanvankelijk bekend as die troglodytes, wat groot manne beteken, enzovoort enzovoort. Die, die met ons nou gaan luister wat hulle vir ons sing, die trogs, hulle sing vandag vir ons, A little red donkey, I yeah, spend all my money on. Uh, a little red donkey, that's no use to me. Ek sê vir julle, dankie julle, julle, geluister het, en soos ek net nou gesê het, as daar iemand is, wat uh, iets van die program gemis het in julle, want om gra, graag luister, uh, ach, moet nie skaam wees nie vraag, mense, ek sal vir julle die, uh, link, na die, uh, pot gooi, sal ek vir julle gee, dan kan julle, sommer op jylle eie tyd, op jylle leisure, kan jylle sit en luister na hy die program. Hier kom die Tronze met my little red, dankie, lekker naweek vir julle, lekker week, volgende week, hier kom hy.